Гарріет зробила ще ковток, мікрофон уловив цей звук. Джулія казала, що вони були на вулиці біля нашої під'їзної доріжки. Думаю, поки я поверталася, їх уже змила дощем. Ми тоді жили поруч із молодою сім'єю, тож, мабуть, це були їхні діти. Джулія згадувала, що бачила їх ще раз. Може, вони наближалися до будинку? Гарріет кілька секунд дивилася на неї мовчки. «Ні, здається, ні». Але вона наче переживала через них, вони не виходили в неї з голови, хоча, думаю, вона не боялася. Стілець Піп заскрипів, коли вона змінила позу. Джулія мала б боятися. Можливо, і боялася, просто приховувала це від молодшої сестри. Вона ж їх бачила, правда? Ті три обезголовлені фігурки з паличок, що підкрадалися все ближче до будинку, до неї, до їхньої четвертої, Може, вона думала, що їй це вважається, як і Піп, чи теж підозрювала, що, можливо, малює їх сама, коли не спить, і під дією ліків. Піп замовкла надовго, а ті розіграші з дзвінками, про які ти згадувала, що це було, та просто дзвінки з прихованих номерів, мовчали у слухавку. Мабуть, це був якийсь PIP чи ще хтось, хто намагався щось продати». Але ці журналісти дуже наполягали, щоб я згадала щось незвичайне за останні тижні, тиснули на мене. Тож я просто сказала перше, що згадалося. Не думаю, що це мало стосунок до біл, до вбивці ДТ. Пам'ятаєш, скільки таких дзвінків було того тижня? Піп нахилилася вперед. Їй потрібна була ще одна зачіпка, щоб схопити його. Думаю, три, може і більше. Достатньо, щоб Джулія звернула на це увагу, Відповіла Гаррієт, і ця відповідь відчувалася фізично, волосся на руках Піп стало дибки. «А чому ти питаєш?» Мабуть, вона помітила реакцію Піпа. «Я намагаюся з'ясувати, чи вбивця де те контактував зі своїми жертвами заздалегідь, чи стежив за ними, і чи це були ті самі дзвінки, і голуби, і малюнки», сказала вона. «Не знаю, пальці Гаррієт знову заплуталися у волоссі. Він про це не згадував у своїх зізнаннях, правда? Якщо він зізнався в усьому іншому, то чому приховував би це? Піп прикусила губу, прокручуючи у голові різні варіанти, думаючи, як краще діяти. Вона не могла сказати Гарріет, що підозрює, вбивця ДТ і Біллі Карас, це різні люди. Це було б безвідповідально, навіть жорстоко, без доказів, ніяк. Вона змінила тактику. «Скажи», – мовила вона, – Джулія зустрічалася з кимось на той момент, коли її вбили, Гаррієт кивнула. «Ні, хлопця не було», – сказала вона. «Лише один колишній, і він тієї ночі був у Португалії. А ти не знаєш, може, вона з кимось бачилася, ходила на побачення», – уточнила Піп. Гаррієт видала нерішучий хрип, і синя лінія на екрані різко підстрибнула. «Не думаю, якщо чесно». «Енді теж постійно мене про це питала тоді». Ми з Джулією не дуже говорили про хлопців удома, тому що тато завжди чув і хотів приєднатися, щоб нас осоромити. Вона часто ходила вечеряти з друзями, можливо, то був якийсь кот. Але Біллі Карас це точно не був. Поліція знайшла б слід на її телефоні або на його. Думки Піп спіткнулися, вона застрягла на одному слові. Вона не почула далі нічого з того, що казала Гарієт. «Перепрошую, ти щойно сказала «е, Енді?» Перепитала вона з нервовим сміхом. «Ти маєш на увазі Енді «Так, Енді Бел, сумно усміхнулася Гарієта. «Знаю, дивно, правда? Які шанси, що в моєму житті двох різних людей уб'ють. «Ну, типу, я знаю, з Енді це був нещасний випадок». Піп знову відчула це, як холод повзе по спині, невідворотний і неминучий. Ніби все відбувається саме така, як і мало бути з самого початку. Коло замкнулося. А вона, лише пасажир у власному тілі, спостерігає за розвитком подій. Гарія дивилася на неї з тривогою. «Все гаразде?» – запитала вона. «Так, усе нормально», – прокашлялася Піп. «Просто намагаюся зрозуміти, звідки ти знала, Енді Белл. Трохи вибило мене з колії, вибач." «Та, я теж була здивована», – співчутливо всміхнулася вона. Це сталося вже після смерті Джулії тижні через два. Я отримала листа «Просто так, зні звідки, від Енді. До того ми не були знайомі. Ми були одного віку, але в різних школах мали кількох спільних знайомих. Думаю, вона знайшла мій емейл на Фейсбук, коли всі ще користувалися Фейсбук. Вона написала дуже щире повідомлення, співчувала через Джулію, казала, якщо мені захочеться поговорити, я можу звернутися до неї». Це Енді написала, спитала Піп, Гарріет кивнула. Я їй відповіла, і ми почали спілкуватися. У мене тоді не було найкращої подруги, з ким можна було б поговорити про почуття, про Джулію, а Енді була чудовою. Ми подружилися. Раз на тиждень домовлялися про дзвінок, а ще зустрічалися. Тут, у цьому кафе, вона глянула навколо, її погляд зупинився на столику біля вікна. Мабуть, саме там вони сиділи, Гарріет Гантер і Енді Белл. Піп досі не могла цього осягнути, таке дивне перетинання. Чому Енді вирішила написати Гарріет, це не дуже схоже на ту Енді Белл, яку Піп встигла дізнатися через п'ять років після її смерті. «А про що ви розмовляли?» – спитала Піпа. «Про все, вона була для мене як дзеркало, і сподіваюся, я для неї також, хоча вона про себе майже не говорила».